Ce, ce, ce. Iar ne-a predat hoțul boru, ți se rupe inima când vezi, o. pe o jumătate de holdă numai urme de copite, Parca a trecut pârjolul de acolo. O fi având coamă și coadă de foc. A trebuit să-l prindem. Să aibă coamă de foc și copitele de oțel, harul tot nu o să ne țină piept. Haide, frate, să păziem locul, găsim noi acte cu jocul. Să mergem. Să luăm o turtă căturată a carului să ne ajungă toată noaptea. Ba eu zic să luăm furca și toporul. Iată, uite, a coborât Ivanuș ca de pe cuptor. Vrei să mergi și tu? Poate fi și eu bun la ceva. Fie... Hai să luăm și pe Hai. Să ne facem ascunzătoare aici. Să nu ne audă nimeni. Când vine hoțul, eu îl prinde de coamă. Iar eu lec pe deleș, am luat și sfoară. Nu-i de furcă și topor! Nu te ca mestecat, prâșilor! Stai mai bine deoparte, să nu ne stingerești. să dai critic! Să nu cumva să faci vreo poza să ne scape haru din mână. A, și, e și ce să mișcă în zare? Păi. Tu, tu, tu. <laughs> <laughs> nu te speri, ea, frățioare, e luna! <laughs> Una, 2 3 4 5 7 8 9 mă răzbi oameni e ce bine era <laughs> Dacă ți-e ciupește-te și a zburat. Oh, ce se vede? A, a fost o buhă. 24, 25, 26, 27... Dar ce număr, frățioare? Ce număr? Stelele de pe cer. 54, 55, 56, 57... Dar de ce Cin le număr? 128... Le număr să ne adorm 129, <sus> <sus> să vină? Da, da, da, când o să vină Tâlharu, o să vă trezesc pe amândoi 163, 164, 165, 165 Tâlharu, Tâlharu! Un armăsar! Tu erai Tâlharu! De n-ai purtat până acum călăresc pe spinarea ta, hai să mă poți pe mine! Hai, nu te sputchuma. Da! că paznic cap. Ivanuș. Ivanuș, voinicule, nucle, dăm drumul. Ai milă de mine. să Să-ți dau drumul? Da? da? Dar toi aveu milă de noi din ai prăpădi mereu cu și mele să sărați! și Ivanușca. slovăzește mă și sfocăguesc că nu-ți mai carse mănăturile. Astăzi mai dau pe deasupra doi armăsari cu copitele aurite, cu coame și cum iezarea în Pe deasupra ți mai dau și un căluț, un căluț cochoșat, cu altul lui. Dacă soare i cinstită, fie cum vrei tu, că eu sunt în te <fie> <fie> Da, am chemat. De înainte să sușiți pe Ivanșca cum vă pricepeți mai bine. Pu armăsarii buni, da. Căluțul cocoșat și mic la ce să-mi folosească? Ar măsar ca ăștia nu găsești în toată împărăția. De vrei vinzi. Dar căluțul să nu-l dai nici pe o avere. Nu te uita că-i cel, E un căluț năstrăvan și bine-ți-or sfaturile lui la vreme de nevoie. Și acum, Ivanușca, rămâi cu bine. Eu am plecat să mă întreb cu norii și cu vântul. Poruncești nu ca să te duc La târc, căluțule, în capitala împărăției Să vând ca ăștia, după cum ne-a fost și înțelegerea urcă în spinarea mea, să pornim Căluțule, dar ce arde acolo de atâta lumină în jur? Nu e foc ce vezi Scânteiază cumva lacul aprins de lume? Nu niciasta. asta. Și-a pierdut pasărea măiastră, o pară. Hmm. Vreau să o iau să-mi lumineze. Oprește-te până nu-i ferici de omul care o culege. E, Ce ne cază, îmi poate aduce o pană! Așteaptă, mă întorc în veniți la Marfa rară, Marfa atusă din împărăția lui Barb împărat. Dinţi de balauri, dinţi de, balaur, de, de, balaur, de, de balaur. Estimate, de peste nouă și şi nouă ţări. Ia mele, mele, din purit, purit, Am un covor fermecat, am un covor fermecat. Cine mai cu? Ei, uite aici, aici se vând cai. Faceți loc! Faceți loc! Ia priviți oameni buni, ce minunăție! În ce împărăție i-a adus flăcăule, că pe la noi nu s-au pomenit așa armăsari. Dați-vă la o parte, nu vedeți că au copii de foc și spotcoviș cu potcovei de aur? oameni buni, oameni buni, au uitați-vă, în loc de coamă, au fuoare de foc, de vânzare ți voi nici. De vânzare! Numai căluțul ăsta nu-l dau Dar cine să ți-l cumpere? Cine o să dea un ban pe o pocitanii asta? Ar Armăsare, altă treabă Nimeni nu are atâta păneți să-i plătească nu? nu nimeni! Împăratul! Plăcăule, da? plăcăule rămâi cu armăsarii tăi Mă duc să-l vestesc pe împărat. iste mi aducește să a agăbe cu pe aparatul Luminate! Un voinic a venit la tîrcu doi caica niște zmei. Ce spun? Doi armăsar scoțem pe nări flăcări. Focoviș cu potcoave de aur. ne -au caie. Cu de foc în loc trebuie de oameni. Trebuie să fie ai mei trebuie să fie Cum ai nu mei. sunt în toată împărăția. Ai Luați din vistării un sac de aur Ce bine pare, ce bine-mi pare Cum doi cai, cum nu că găsești în toată împărăția Ei, bate în palma voi, Nicule Două căciuri de aur pentru fiecare armă să. Păi, dacă mai treci vreo cinci galbeni de călciulă, be-ma dălmașă ta. Da, cine da, da, da. oh, prea-i Una, două... Oh. astea pentru bătrân. Trei, patru... Și oh. oh. astea sunt pentru frații. Și să-i stăpânești sănătos împăratul. <gântări> Curtei! Da. ascultați-mi porunca. Vreau să merg la palat călare pe smeie ăștia. <laughs> să mă vadă tot supus și ce bine mi șade călare. Hai, ridicați-mă pe armăsarul ăsta rușcat. Oh, ce... Ce, vă... Oh. ce vă uitați ca oh. la poarta nouă? Oh. A căzut împăratul. Șalele oh, mele... Hai, ridicați-mă de ce Che, vă uitați la mine. Vrei să vânceți să mi se taie națul oi capul. Apasa. Oh, Hai, luați caii de frie. Nu mi se supun, Maria. -mi. Vă, nici. Văd că, într pe caitei, nu sunt ca alții. La scurtă de nimeni. Te chem la mine la palat și de azi înainte ai să fii mai mare peste gasturile El În locul neisprăvitului ăsta de cortean Care n-a fost în stare să ție frere bine, acum poruncești de armăsarului ăsta Să nu mă de pe spinare Urcă, împărate Așa, pe-al doilea călăresc eu Spre palat cu totalai! Să ne dai de veste cultoană, de cerul tuturor străjirilor Să te lasi să treci atât de clarnic. Hai, grăiește Am, ați grăit multe despre marile greși i Ivanușca De-o să rămână lubilețea ta ca o stană de piatră de uimire Dacă n-ai să-ți cuvântul Am să poruncesc să ți se taie nasul Hai, grăiește M-am pitulat în graj deodată Să văd ce face Ivanușca de Iscai Atât de arătoși Ca zmei și ca șoimi Cu ce-i hrănește și cu ce-i și deodată flăcăul a scos din fundul cușmii, Chiar pana pasării mai este Mai luminoasă ca stelele, ca luna și ca soare <gâng> A spus-o chiar ieta Vreau și eu o pană de-asta Ivanușca s-a lăudat că poate să prinde oricând pentru luminăția ta pasărea, Și să o aduc aici Vreau pasăre, vreau pasăre maestră să o pun într-o colivie de aur acățată cu la Să mă desfeite cu cât cu ei. Ești trist, prietene Ivanușca? Ce ți-a spus împăratul de te întorci de la el așa de abătut? Necaz mare, căluțule. De unde, de neunde, împăratul a aflat de pana păsării maestre? și mi-a poruncit să-i aduc pasărea să-i lumineze palatul și să-i cânte. Alminter ci că unde-mi stau picioarele o să-mi stea și capul. Da, necazul nu e mic. E... Dacă nu mai asculta până când ți-am spus să nu te atingi de pana păsării maestre. Acum să ne pregătim de drum. Ce să luăm cu noi? Două copăi cu mei și vin berechet. Mâine în zor să pornim spre soare răsare. Mai avem mult căluțule, că de 8 zile și de 8 nopți tot zburăm și tot n-am ajuns în țara păsării maiastre. Vedeți un noi îndepărtare stăpâne, o poiană fermecată, lângă muntele acela de argint? Uau, ceva, dar mă urbește soarele. Te duci lângă izvorul din poiană. Da. E izvorul de unde bea în fiecare noapte pasărea maiastră. Așa. Amesteci vinul cu meiul în copai și te ascunzi. Păsarea dociugului din mei e ca și a ta. Dar trebuie să o prinzi și să o băgi cu în sac. Să nu prinde suraterii de veste. Eu rămân să pas chiar fermecată. Să mă chem. Într-un suflet am și venit. Haideți! Povestiți-mi ceva, curtenilor Am citit ieri împărat într-o carte bătrânească da. În ea sunt cinci povești Cinci povești? Povestește, curte. Hai, Dar prima e despre un zmeu A doua? A doua despre un împărat a. vestit alta a. e despre o domniță A, a patra despre un boier a. Iar a cincea, în a cincea a. poveste E vorba despre o creiasă frumoasă Cu malta pe lume noi Că la a. soare te poți uita de la dânsa Despre ce? Despre ce? Ce spuneai că-i povestea? Despre o crăiasă S-o sori din noi în alta S-o din noi La sfârșit te poți uita la ea, da? Da, la ea, da Flăcăul vrea să-ți vorbească măria ta Să-i să-i Vreau să văd ce-i spravă mi a făcut La o parte! La o parte! Face-ți loc? Arde! Arde! Cearde să sfocul. <laughs> da Stați, băieri, dumneavoastră! Asta-i pasărea măiastră pe care am primit poruncă să o aduc. Ne-l îmălțat, împărate! <gătă -s -o> Așa frumusețe n-a văzut nimeni vădată în împărăția mea. <clă -s -o> Hai, pune-ți pasărea mai astră în colivie. Împărate luminate, ca s-a lăudat că el poate s-o răpească și s-o aduc aici pe frumoasa creiasă din poveste. Ai visat, curtene? Nici n-am auzit că ar fi pe lume o asemenea creiasă. Vreau crăiasa, vreau crăiasa, vreau să mă însuri cu ea. Dar... ce stai cu mine, Voi, nici Dacă nu mi-aduci crăiasa, jur pe... Pe singurul meu dinte îmi păgătesc oh, că unde stau picioarele îţi va stă și capul. De ce ești trist prietene, Ivanoșca? Ce ți a spus împăratul de te și acum a bătut de la el? Ce ne facem, căluțule! De unde, de neunde... Împăratul vrea să-i aduce în la palat Crăiasa prea frumoasă să se însoare cu ea. Al minte va fi vașa mare de noi. Mm. Împăratul ți-a cerut un lucru mai greu de astă dată. Crăiasa trăiește departe, departe, tocmai în mijlocul mării celei mari și vine la mal în barca ei de aur o singură dată pe an. Dar hai și noi am încercat norocul, Ivanușca. Atunci să pornim. Stai, stai, nu te pripi. Să luăm cu noi o frumusețe de cort de aur, ștergare, blide de aur și argint Mâncăruri rare și vinuri vechi. Și în zor pornim. Eh! Mai avem mult căluțule, că de 8 zile și de 8 nopți tot zburăm și tot n am ajuns. Aia prea frumoasă. Ba am ajuns de Cum? Vezi în zare oceanul strălucind? Da. Să coborâm pe malul lui și să rămânem peste noapte aici. Întinde cortul. Înăuntru se pune masa cu bunătăți și vinuri. Așa. Eu am să pasc pe alături. Așa, așa. Tu ai să te întinzi la pândă. Pe noapte creia sau să vină pe barca ei de aur. Las-o să intre în cort și să se înfructe din toate bunătățile. Atunci, prinde și strigă-mă. Ce se apropie? O barca urâtă. Iniea coboară chiar creiața. Subțirică și ușoară ca o salcie abia să dite. Mijlocuit ca de alpină. A intrat în cort. A început să guste din blide. Creiața, prea frumoasă, stai! Muritor! dă drumul, voi Acum că te-am prins. Nu te mai las să pleci. Mergem la împărat. să trăiești Și și ta. Ia că și trebșoara aceasta m împlinit o Am adus cu mine pe creiasa creeselor, frumoasă, frumoasă. Ai, îți picăi pe ochi, vai, mișcă, să mușchiu la ea. <gânt> oh, frumoasă să e? Să se pregătească o spățul de nuntă, prea demdat să mi-o facă băgatia. Nu, no, no, no, nu, te pripi, pripimbărate. Întrebat numai dacă asta e și voia mea? Hai, hai, hai, hai, hai zi da Am să-ți fiu mireasă când ai să-mi pui în beget inelul Ce-l pe fundul mării ha? Inelu? Ha? Auzi, Vanușca, e-ți ce să-mi aduci inelul de pe fundul mării Dar mai iute, Vezi că vreau să mă asor N-a de de pierdut Dacă în trei zile nu te-ntoși cu inelul Capul-s va unde stă picioarele rămâne cu bine, oameni buni! Voinice, voinice, Voi, Voi, Voi, în drumul tău treci pe la palatul cel albastru și înstelat, în care stă măicuța, să o întreb, de ce de trei zile nu-și mai arată fața. Nu pricep, cine ții măicuța? Luna mea, măicuță, să treci pe la casa ei. Ei, căluțule, ce se aude? cine geme? Să coborăm, să vedem și noi Hei, cine ești? O sărmană balenă, aruncată pe de valurile mării Ajutați-mă Te-am ajutat, dar suntem numai doi și... Și-ar și... vreo sută de cete de voi nici ca să te poartă în apă Și voi mă puteți ajuta, dragii mei Încotro mergeți Spre Palatul Albastru al Lunii Să-i spuneți lunii Că împărăteasa mărilor se zbate pe uscat spune i că aștept să-mi azbârle un val O să-i vorbesc lunii Acum plecați, grăbiți-vă Cine tulbură liniștea palatului meu albastru? Deschide! Deschide! Venim cu veste din partea creiesei, Fica ta! Intrați! Un muritor! Dar nu ești tu voi nici acela care a răpit-o pe fica mea? Chiar eu sunt. Crăiasa e sănătoasă și strimit trimite întrebare de ce de trei nopți nu-ți arăți obrazul. Cine știe să citească în inima mara unei mame, știe de ce de trei zile și de trei nopți n-am mai ieșit din palatul meu albastru. Mai află că împăratul o cere de nevastă. să e tare mâhnite, Nu vrea să meargă după el. Spune-i să n-ai băteamă. Îi dau eu un bărbat tânăr și chip. Și mai spune-i că voi veni chiar în astă seară la fereastra căsuții sale. Să stea trează și să mă aștepte. Da, și dacă mi-ngăduie, aș mai face o rugăminte. Care, băinice? Iată, părăteasa mărilor, balena, se zbate pe uscat. Ea așteaptă să-i arunci un val să se întoarcă în mare. Vei avea milă de dânsa. Spune-i să arunce toate corăbile pe care le-a înghițit. Și atunci am să-i arunc cumva. Mulțumim, bună lună! Și rămâi cu bine! Mergi cu bine, dragul meu! 22! 23, 24, Pii! ce multe corăbi a înghițit balena, înfometată am mai fost. Îți mulțumesc, voinice, că m-ai ajutat să mă întorc în ocean. În puterea mea, stă să te fac mai bogat decât sunt toți împărații lumii. Poruncește și supușii mei o să te aducă la picioare toate bogățiile mării. N-am ce face cu bogățiile pe care vrei să mi le dărui, dar... Dacă vrei să mă ajuți, găsește-mi până în zori pe fundul mării inelul crăiesei. Mâine trebuie să-l duc la palat. Așteaptă-mă aici. În zor, supușii mei se vor înfățișa cu inelul și ai să poți porni la drum. Hei, voi, supușii mei, veniți din Coată Mare aici! Ei, acum, când ți-am pus în și inelul, ai să deci și ineluce ai să-ți ia ducă, să sărăcim și să ți-a că iasă. m mărit cu tine în și nu-mi o, o facem când voi ești. Dar la muntă trebuie să-mi te și tânăr și frumos. Mai mea, Luna. Mi-a hrăzit un mire tânăr și arătos Tânăr și arătos? Mm. De dragul tău să mă bat și cu balaul <laughs> Învață-mă ce să fac Aici sunt trei cazane Unul cu apă rice de izvor, altul cu apă clocotită Al treilea cu lapte în clocot Intri pe rând în fiecare Și A? când vei ieși, ești așa cum ți-ai dorit de aici plecăm la cununie Să vină Ivanușca Ibanușca! Ibanușca! Ibanușca! Ibanușca! Ibanușca! Aici sunt Eh, Ultima mea poruncă Și am să te răsplătesc cu aur Și străie bogate plăcăule Îți no. poruncez să te scalzi în fiecare cazan Dacă ești fac din ele Încerc și eu Văd că Vrei să mă trimiți la pierzanie împărate Dacă nu încerci am să te dau pe mâna gâtelui uite. Acum, înainte de moarte, mai am o singură dorință. Trimite-ți după căluțul meu cel cocoșat că vreau să-mi au rămas bun de la el. Aduce-ți căluciul. Mai chemat, Ivanușca? Acum, căluțule, mi se pare că mi-a sosit sfârșitul. Nu te pierde cu firea, Ivanușca. N-ai se pățești nimic. Nu mai lasă-mă să suflu eu odată peste apa cea fierbinte și peste laptele cel plocotiț. E, Tu mai rămâi bun de la păcita asta de cal. Nu te mânia împărate. Atâta suflet de prieten am și eu pe lângă mine în ceasul acesta de cumpana. Hai! Intre în cazanul cu apă aici. Așa. Acum intră în cazanul cu apă înclocotiț. Oh. Oh. Ia a ieșit de afară? Ei, acum în kazanul cu lapte în clocot Ia uite ieșit Cum ăsta e Vanusca? Ce strai scumpe, ce frumusețe de plăgău Gata, împărate, ce am împlinit dorința Acum tu și eu să vedești ce păt frumos o să iasă de mine Sunt în kazanul cu apă rice Oooh! face Oooh! Oooh! Oooh! Oooh! Oooh! Oooh! Oooh! Acum Oooh! mai Oooh! cu Am prăbătit împăratul! Ce te faci crăiasă fără ginere? Trăceam și noi ne de să jucăm la nuntă! Că n-a mai fost nuntă în împărăția noastră decât... Am rămas fără împărat! Atâta pagugă! Ia stați! Ia stați! Împărat avem! Să ne fie împărat Ivanușca! Să fie! Să fie drevnic! Și esteți? Ce zici Ivanușca, vrei sau nu? Dacă voi m-ați ales... Mulți ani, împărat Ivanușca! Și eu te-am ales să-mi fii mire! să face multa! Să face multa! Împărat ca Ivanușca! Mai zicem și noi!